Завагався Влад, що саме не знаю, та переконаний Городецький усе робив не просто так. І будинок актора у східному стилі, і національний музей як античний храм, і готичний Миколаївський костел, і цей дім, я відчуваю між ними таємничий зв'язок. Що ж тут таємничого? Артем уважно подивився на фігуру змія, який спускався по рогу будинку з химерами. Всі ці споруди робила одна людина. Ось тобі зв'язок. Ні, тут є щось, крім цього, потерчило Влад. Я вірю. Тобі б пригодницькі романи писати, відмахнувся Артем. Уява в тебе. Артем розповів в економічному університеті, де вони разом навчалися, що Влад захопився своїм теском, архітектором Городецьким. Їхні друзі, першокурсники і переважно некияни, лише знизували плечима, дехто почав посміюватися над хлопцем, але Влад не зважав. Його дедалі більше захоплювали не тільки творчість, а й сама постать Городецького, страшенно зацікавили незвичайні будівлі, створені ним у Києві. І скільки б однокласники і просто знайомі не іронізували, хлопець уперто вважав, що життя цього киянина, архітектора, мисливця і великого оригінала – неодмінно приховує якусь таємницю. Владові спало на думку, що Городецький міг десь заховати скарб. Адже хлопець чув, що іноді під час розкопок у старій частині Києва в межах тодішніх міст князів Києва Володимира Великого чи Ярослава Мудрого часом знаходили закопані скарби. Тут були римські і арабські монети, срібні гривни княжої доби, а при знесенні, ну, чи при варварському знищенні, як такі реконструкції в місті називав тато влада старих будинків, робітники іноді виявляли тайники в стінах чи печах із золотими червінцями захованими наприкінці XIX або на початку ХХ століть, тобто саме тоді, коли у Києві жив і працював Владислав Городецький. Влад зовсім не по-дитячому подумки малював якісь старовинні скрині чи діжки із золотом під склепінням похмурих підвалів костелу на Великій Васильківській, або ж у підземеллях Кенаси на вулиці Ярославів вал, колишній Великій Підвальній. Влад сам посміювався з себе і нагадував сам собі, що дитинство закінчилося давно і, мабуть, разом із міфічними скарбами. Але, але якийсь неспокій огортав його, при згадках про архітектора Городецького, можливо, скарби заховано в самому будинку з химерами, юнак ладен був хоч зараз зірватися і бігти на пошуки скарбів Городецького. Проте внутрішній голос запитував, а навіщо Городецькому ховати той уявний скарб? Невже свої кошти? Він не зберігав в одному з численних київських банків, чи навіть у кількох із них. І якби уявити, що скарб той реальний, чи ховав би Городецький його у своїх надто помітних спорудах? Та й за стільки років воїн, революцій, руйнацій Києва хіба не знайшов би хто-небудь скарб архітектора? Влад губився в роздумах, розуміючи, що його дитячі пошуки скарбу десь у парку Шевченка чи в старому ботанічному саду